Вона дуже вирізняється зі своїм білявими, струмлявими волоссям. Усі інші дівчата старанно прикривали свої стрижені голови хустинами, часто зробленими з тканини, відрізаної від сорочок. Лаллі якось питав у Барецькі, як так вийшло з цією дівчиною, чому їй дозволили не обстригати довге волосся. «Того дня, коли вона прибула в табір», – пояснив Барецький, «комендант Гьос особисто був присутній на селекції». Він побачив її, вона здалася йому доволі вродливою, і він наказав не чіпати її волосся. Багато дивного бачив Лаллі в обох таборах, але щоб Йос вважав вродливою лише одну дівчину із сотні тисяч тих, які тут побували, ну ніяк не вкладалося в його голові. Лаллі поспішає додому з повними кишенями ковбаси, завертає за ріг будинку і ось вона, найвродливіша дівчина в таборі, стоїть і дивиться на нього». Він долітає до своєї кімнати швидше, ніж будь-коли. Розділ 18. Весна прогнала найлютіших демонів зими. Тепліша погода давала надію кожному, хто пережив примхи стихії та жорстокі виробки своїх поневолювачів. Навіть Барецький трохи розм'як. Я знаю, що ти можеш діставати речі, тету вірире. каже він тихішим, ніж завжди голосом. «Не знаю, про що ви», – віднікується Лаллі. «Речі, ти вмієш їх діставати. Я знаю, що в тебе є зв'язки зовні». «Чому ви так вирішили?» «Послухай, ти мені подобаєшся, так? Я ж тебе не застрелив». «Ви застрелили багатьох інших. Але ж не тебе. Ми як брати. Ти і я. Хіба я не зрівняв тобі своїх таємниць?» Лаллі вирішує не сперечатись щодо претензій на братерство. «Ви говорите, я слухаю», – каже Лаллі. «Кілька разів ти давав мені слушні поради, і я до них дослухався. Я навіть спробував писати щось гарне своїй дівчині. Я цього не знав. Тепер знаєш, – каже Барецький і серйозніше Слухай, я хочу, щоб ти мені дещо дістав». Лаллі боїться, що хтось може підслухати їхню розмову. «Я ж уже казав. У моєї дівчини скоро день народження, і я хочу, щоб ти мені дістав пару нейлонових панчів. Я її відійшлю». Лаллі дивиться на Барецький, не вірячи власним вухам. Барецький усміхається. Ти мені їх дістань, а я тебе не застрелю. Він сміється. Я подумаю, що можу зробити. Мені знадобиться кілька днів. Тільки не затягуй. Чимось іще можу вам допомогти, питає Лаллі. Ні, маєш вихідний. Можеш йти і провести час з Гітою. Лаллі аж корчить від цих слів. Паскудно, що Барецький знає про їхні зустрічі, але він просто ненавидить те, що цей виродок вимовляє їм її ім'я. Перш ніж ввішив виконати прохання Барецький, Лаллі збирається зустрітися з Віктором. Зрештою, він знаходить Юрія, який повідомляє йому, що Віктор захворів, і його сьогодні немає на роботі. Лаллі каже, що йому дуже шкода і хоче йти. «Я можу щось для вас зробити?» – питає Юрій. Лаллі повертається. «Не знаю, у мене є особливе замовлення». Юрій піднімає брови. «Я б міг допомогти. Нейлонові панчохи. Знаєш ці штуки, які дівчата носять на ногах? Я не дитина, Лаллі. Я знаю, що таке нейлонові панчохи. Ти зможеш дістати мені пару. Лаллі простягає на долоні два діаманти. Юрій бере їх. «Дайте мені два дні. Думаю, я зможу вам допомогти. Дякую, Юрію. Переказуй мої найкращі вітання батькові. Сподіваюся, що він скоро одужає». Лалі йде до жіночого табору, аж раптом чує звук літака. Він підводить голову і бачить, що низько над табором летить невеликий літак і вже заходить на друге коло. Він летить так низько, що Лаллі може розібрати символи військовоповітряних сил США. Якийсь в'язень кричить Це американці, тут американці. Усі позадирали голови. Кілька чоловіків починають підстрибувати, розмахуючи руками. Лаллі кидає погляд на вишки по периметру території і помічає, що охоронці в повній бойовій готовності і націлюють гвинтівки на повітря, де щиняється метушня. Хтось просто махає руками, щоб привернути увагу пілота. Багато хто показує на крематорії з криком «Кидай бомби! Кидай бомби!». Лаллі вирішує приєднатися до них, коли літак, пролетівши над табором у друге, заходить на третє коло. Кілька в'язнів біжать до крематорію, показуючи на них, відчайдушно намагаючись догукатися до пілота «Кидай бомби! Кидай бомби!» Утретє, облетівши Біркен-Ау, літак набирає висоту і відлітає. В'язні не замовкають. Багато хто падає на коліна, приголомшлений, що на їхні крики ніхто не звернув уваги. Літак тікає і ховається з найближчими будиночками». І саме вчасно дощ із куль поливає з вишок натовп на подвір'ї, викошуючи тих, хто не встиг утекти. З огляду на охоронців на вишках, готових стріляти, куди заманеться, Лаллі вирішує сьогодні не зустрічатися з Гітою. Натомість він повертається у свій блок, де його зустрічає крик і плач. Жінки притискають до себе малих дітей, які потрапили під кулі. Вони побачили літак і разом з усіма бігли по території, розповідає одна з жінок. Чим я можу допомогти? Заведіть решту дітей усередину. Їм не треба цього бачити. Звичайно. Дякую, Лаллі. Я прийшлю старших жінок тобі на допомогу. Не знаю, що робити з тілами. Я не можу їх тут залишити. Я впевнений, що есесівці робитимуть обхід, щоб позбирати усіх убитих. Це звучить якось сухо, прозаїчно, на очі Лаллі набігають сльози. Він ладен провалитися крізь землю. Мені дуже шкода. «Що вони збираються з ним робити?» – питає чоловік. «Хто зна, що вготовлено долею для кожного з нас? Померти тут? Ні. Поки це в наших силах, проте не знаю». Лаллі починає збирати малечу і заводить всередину. Одні плачуть, інші перелякано мовчать. До нього приєднюється кілька старших жінок. Вони розсаджують усіх дітей в дальньому кінці блока і розповідають їм казки. Та зараз це не допомагає. Дітей неможливо заспокоїти. Більшість з них так і залишаються в стані шоку. Лаллі йде у свою кімнату і повертається із шоколаду. Разом із надою вони розламують його на шматочки і роздають дітям хтось бере, а деякі зі страхом дивляться на нього так, наче бояться, що він теж може їх ранити. Більше нічим він не може допомогти. Надя бере його за руку, допомагає звестися на ноги. Дякую. Ти зробив усе, що міг. Вона проводить по його щоці тильним боком долоні. А тепер залиш нас. Піду, допоможу чоловікам, каже Лаллі тремтливим голосом. Похитуючись, виходить на двір. Разом із чоловіками збирає маленькі тільця вкупу, щоб есесівці їх винесли. Він помічає, що вони вже забирають тіла, якими встелена територія табору. Кілька матерів не віддають своїх безцінних діток, і в лаллі розривається серце. Коли він бачить, як бездиханні тільця виривають із їхніх рук, рук матерів. Нехай славиться і святиться його ім'я. Лаллі пошепки читає Кадіш Він не знає, як чи якими словами Роми вшановують своїх померлих Просто він відчуває потребу відгукнутися на ці смерті відомим йому чином Він довго сидить на дворі Дивляється в небо і намагається уявити Що побачили і подумали ті американці Кілька чоловіків приєднуються до нього Не порушуючи тиші, тиші, яка більше не несе спокою Тепер їх оточує стіна скорботи. Лаллі думає про дату. 4 квітня 1944 року. Коли він побачив цю дату на своїх робочих документах минулого тижня, слово «квітня» розонуло йому по душі. «Квітень. Що не так із квітнем?» І раптом він згадав. «Через три тижні мене два роки, як він потрапив сюди». Два роки. Як йому це вдалося? Яким дивом він ще й досі дихає, коли стількох людей уже немає? Він згадує про обітницю, яку дав на самому початку. Вижити і побачити, як винні заплатять. Може, ну може, ті, хто сиділи в літаку, зрозуміли, що відбувається, і допомога вже десь поряд. Для тих, хто сьогодні загинув уже запізно, але, може, їхні смерті не були даремними? Не відпускай цю думку. Старайся на неї, щоб піднестися завтра вранці. І наступного ранку, і наступного. Мерехтіння зірок над головою більше не розраджує його. Вони просто болісно нагадують йому прірву між тим, яким життя могло бути, і тим, яке воно зараз. про теплі літні ночі, коли ще хлопчиком. Дочекавшись, поки всі полягають спати, він веслизав на двір, щоб відчути, як нічний вітерець пастить йому обличчя і заколисує. Про вечори, які він проводив з юними панянками, гуляв із ними, тримаючись за руки, у парку, біля озера, а тисячу зірок з неба освітлювали їм дорогу. Він завжди почувався затишно під нічним зоряним небом. Ось так і моя сім'я десь дивиться зараз на ті ж самі зірки і думає, де я. Сподіваюся, їм затишніше від їхнього світла, ніж мені». На початку березня 1942 року у своєму рідному місті Кромпахи Лаллі прощався з батьками, братом і сестрою. Перед тим у жовтні він покинув роботу і квартиру в Братиславі. Таке рішення він ухвалив після зустрічі зі своїм старим другом, не євреєм, який працював на уряд. Той друг попередив його, що для єврейських громадян політична ситуація змінюється – і ще навіть шарм Лаллі не допоможе уберегти від того, що насувається. Друг запропонував йому роботу, яка, за його словами, захистить його від переслідування. Після зустрічі з начальником його друга, Лаллі запропонували роботу помічником лідера словацької націоналістичної партії, на яку він погодився. Членство в СНП не мало стосунку до релігії. І йшлося про збереження країни в руках словаків. Надівши партійну уніформу, яка дуже нагадувала військову, Лаллі кілька тижнів їздив країною, роздаючи листівки. Виступав на мітинках і зборах. Зокрема, партія намагалася переконати молодь у необхідності згуртуватися, кинути виклик уряду, який не спромігся засудити Гітлера і забезпечити захист усім словакам. Лаллі знав, що всім євреям у Словаччині було наказано носити на одязі жовту зірку Давида. Перебуваючи в громадських місцях, він цього не робив. Не тому, що боявся, а тому, що вважав себе словаком, гордим, упертим і навіть припускав він амбітним щодо свого місця у світі Те, що він єврей, було просто якоюсь випадковістю і ніколи раніше не випливало на те, що він робив чи з ким дружив коли про це заходила розмова, він визнавав це. Та й по всьому. Для нього не було визначальною рисою. Це було питання, яке частіше обговорювалося у спальні, ніж у ресторані чи в клубі. У лютому 1942 року його попередили, що Міністерство закордонних справ Німеччини домагалося від уряду Словаччини розпочати вивезення із країни євреїв як джерела робочої сили. Щоб провідати сім'ю, він подав прохання про відпустку, яке задовільнили. Йому також сказали, що він може в будь-який час повернутися на свою посаду у партії, і що ця робота була йому гарантована. Він ніколи не вважав себе наївним. Як і багато європейців того часу, він був стурбованим приходом Гітлера до влади і тими звірствами, які чинив фюрер щодо інших маленьких націй. Але він не вірив, що нацисти вторгнуться в Словаччину. Їм і не довелося. Уряд дав їм усе, що вони хотіли і коли вони хотіли. І не становив ніякої загрози. Єдине, чого хотіла Словаччина, щоб їй дали спокій. Під час обідів, сімейних вечорів та зустрічей із друзями вони іноді обговорювали повідомлення про переслідування євреїв в інших країнах. Але не вважали, що як спільноті словацьким євреям загрожувала якась небезпека. І все ж зараз він тут. Минуло два роки. Він живе в громаді, загалом розділений на дві – на євреїв і ромів, які ототожнюються з їхньою расою, а не національністю. І це те, чого Лаллі ніяк не може зрозуміти. Нації згороджуються націям. У них є влада, військова потуга. Як може раса, Росія на багатьох країнах становити якусь загрозу? І скільки б не довелося йому прожити, він знає, що ніколи цього не зрозуміє. Розділ 19. «Ти втратив віру?» – питає Гіта з першої спиною на груди Лаллі, коли вони сидять на їхньому місці за адмінкорпусом. Вона вирішила запитати про це саме зараз, бо хоче почути його відповідь, а не побачити її. «Чому ти питаєш?» – цікавиться він, погладжуючи її потилицю. «Бо мені здається, що ти її втратив» каже вона. І мені від цього сумно. Тож, вочевидь, ти не втратила. Я перша спитала. Так, думаю, що втратив. Коли? У ту ніч, коли я сюди прибув. Я розповідав тобі, як то було і що я бачив. Не знаю, що це за милосердний Бог, якщо він дозволяє такому відбуватися. І відтоді не сталося нічого, щоб змінило мою думку. Навіть навпаки. Ти маєш у щось вірити. А я вірю, вірю в тебе і у мене, у те, що ми звідси виберемося і облаштуємо наше життя так, щоб ми могли. Я знаю, коли захочемо, йде захочемо, вона зітхає. О, Лаллі, якби то. Лаллі повертає її до себе обличчя. Те, що я єврей, не буде моєю визначальною расою, каже він. Я цього не заперечуватиму, але спершу я чоловік, чоловік, закоханий у тебе. «А якщо я хочу зберегти свою віру? Якщо це досі важливо для мене?» «Тут я не маю права голосу». «Ні, маєш». Між ними западає ніякове мовчання. Він дивиться на неї, її очі опущені. «Я не маю нічого проти того, щоб ти зберегла віру», – лагідно каже Лаллі. «Навпаки, я підтримуватиму твою віру, якщо це для тебе важливо, і якщо це втримає тебе біля мене». Коли ми звідси вийдемо, я допоможу тобі сповідувати твою віру. А коли в нас з'являться діти, вони зможуть сповідувати віру своєї матері. Така відповідь задовільняє тебе. Діти? Не знаю, чи зможу я мати дітей. Мені здається, у мене там усе зламалося всередині. Коли ми звідси вийдемо, і я тебе трохи відгодую, у нас будуть діти, гарні діти, вони будуть схожі на свою маму. Дякую, коханий. Завдяки тобі я хочу вірити в майбутнє. Чудово. Це означає, що тепер ти назвеш мене своє прізвище і скажеш, звідки ти родом. Поки що ні. Я ж казала тобі, це буде в той день, коли ми покинемо це місце. Будь ласка, не питай мене більше. Попрощавшись із Гітою, Лаллі йде провідати Леона і ще кількох знайомих із блока номер 7. Сьогодні чудовий літній день. І поки є змога, він хоче насолодитися сонцем і друзями. Вони сидять під стінкою одного з блоків. Час від часу перемовляються кількома словами. Звучить сирена. Лаллі прощається і рушає у свій блок. Підійшовши до будинку, він відчуває, що щось не так – Сиганчата стоять навколо, проте не біжать йому назустріч, а розступаються перед ним. Він вітається, та вони не відповідають. І він одразу розуміє, чому. Коли відчиняє двері до своєї кімнати. На ліжку розкладені коштовності і гроші з-під матраса. А на нього чекають двоє есесівців. «Не хочеш нічого пояснити, тетувірере?» У Лаллі обдирає мову. Один із асесівець вириває портфелі з рук Лаллі і витрушує на підлогу його інструменти і пляшки з чорнилом. А туди складають увесь скарб, витягши пістолети. Вони підходять до Лаллі і знаком наказують йому йти. Діти стоять збоку, коли Лаллі виходить із циганського табору. Як він думає, в останнє. Лаллі стоїть перед густеком. У його портфеля викладений на столі обершарфюрера – Густек по одному бере і розглядає кожен коштовний камінь, кожен ювелірний виріб. «Де ти це все взяв?» – питає він, не дивлячись на Лалі. «Мені це дали в'язні». «Які в'язні?» «Я не знаю їхніх імен». Густек креше очима на Лалі. «Ти не знаєш, хто все це тобі дав?» «Ні, не знаю». «І я маю в це повірити?» «Так, пане, вони приносять мені це, а я їх не питаю імен». Густек грюкає кулаком по столу, аж підскакують коштовності. «Це мене дуже злить, тетувірере. Ти гарно справляєшся зі своєю роботою. Тепер мені доведеться шукати когось іншого на твоє місце». Він повертається до конвоїрів. Ведіть його в блок номер 11. Там він швидко згадає всі імена. Лаллі виводять і саджають на вантажівку. Два есесівці сідаються по обидва боки від нього. Встромивши пістолети, йому в ребра. За час 4 кілометрової поїздки Лаллі безмовно прощається з Гітою і з майбутнім, про яке вони тільки но мріяли. Заплющивши очі, він подумки повторює імена всіх рідних. Йому не вдається уявити своїх племінників так чітко, як раніше. А от матір він бачить чудово. Але як можна сказати прощавай своїй матері, людині, яка дала тобі життя, і навчила його жити. Він не може з нею прощатися. У нього перехоплює віддих, коли перед ним спливає образ батька. І тому один із охоронців ще глибше встромляє пістолет йому під ребра. Коли він останнє бачив батька, той плакав. Він не хоче пам'ятати його таким, шукає інший його образ. І ось уже бачить, як батько працює біля своїх улюблених коней. Він завжди так ніжно розмовляв із ними, зовсім не так, як зі своїми дітьми. Макс – брат Лаллі, старший і мудріший. Він каже брату, що старався не підвести його і завжди намагався діяти так, як діяв би Макс на його місці. Та коли він згадує молодшу сестричку Голді, то йому стає надто боляче. Вантажівка раптово зупиняється, кидаючи Лаллі на сусіда-охоронця. Його поміщають у маленьку кімнатку у блоці номер 11. Реноме блоків номер 10 і номер 11 добре відомо. Це блоки покарання. Позаду цих усамітнених катівень стоїть чорна стіна – стіна страти. Лаллі думає, що сюди його і приведуть після тортур. Два дні він сидить у цій камері і тільки й світла бачить, що в щілині під дверима. Дослухаючись до криків і зойків інших, він згадує кожну мить, проведену разом із Гітою. На третій день його засліплює сонячне світло, яке вривається в камеру. Великий чоловік заступає собою весь дверний отвір і подає йому миску з водою. Лаллі бере її, і коли його очі призвичаються до світла, впізнає цього чоловіка. «Якуби, це ти?» Якуб заходить до камери. Низька стеля змушує його зтулитися. Тетувірере, що ти тут робиш? Якуб явно вражений. Лаллі важко зводиться на ноги, простягає руку. А я все думаю, що з тобою сталося, каже він. Як ти передбачив, мені знайшли роботу. То ти охоронець? Не тільки охоронець, мій друже, у Якуба похмурий голос. «Сідай і їж, а я розповідатиму тобі про те, що я тут роблю, і про те, що буде з тобою». Перечуваючи недобре, Лаллі сідає і дивиться на їдло, яке приніс йому Якуб. «Рідке, брудне варео з одним шматочком картоплини. Кілька хвилин тому він помирав від голоду, а зараз апетит його геть покинув. Я завжди пам'ятав твою доброту», – каже Якуб. Я вже й не сумнівався, що помру від голоду тієї ночі, коли прибув сюди. А ти взяв і нагодував мене. Ну, тобі треба більше їжі, ніж іншим. Я чув історії про те, що ти таємно приносиш їжу. Це правда? Саме тому я й тут. В'язні, які працюють в Канаді, виносять мені гроші й коштовності. А я на них купляю їжу і ліки в селян, а потім роздаю. Думаю, комусь не дісталося. І він доніс на мене. А ти не знаєш хто? А ти? Ні, знати не моя робота. Моя робота витягти з тебе імена, імена в'язнів, які можуть планувати втечу або опір, і, звичайно, імена в'язнів, які дають тобі гроші і коштовності. Лаллі відводить погляд. Він починає розуміти весь жах того, що каже Якуб. Так само, як і ти, титу віре, я роблю те, що маю робити, щоб вижити. Лаллі киває. «Я маю вбити тебе, поки ти не назвеш імена. Я вбивця. Лаллі». Лаллі хитає похиленою головою і бурмоче всі матюки, які знає. «У мене немає вибору». Лаллі охоплює сум'яття. «У пам'яті спливають імена мертвих в'язнів. Може сказати ці імена Якубу?» «Ні. Вони зрештою все з'ясують, і я знову тут опенюся. «Річ у тім, – каже Якуб, – що я не можу дозволити тобі назвати якісь імена». Лаллі Ошелешино дивиться на нього. «Ти був добрим до мене, тому я битиму так, щоб ти виглядав гірше, ніж насправді. Але я вб'ю тебе перш, ніж дозволю тобі вимовити хоч одне ім'я. Я хочу, щоб на моїх руках було якомога менше крові невинних людей», – пояснює Якоб. «О, Якоби, я навіть подумати не міг, що вони знайдуть для тебе таку роботу. Мені дуже шкода». Якщо мені доведеться убити одного єврея, щоб врятувати десять інших, я зроблю це Лаллі піднімає руку і кладе її на плече велетня Роби те, що маєш робити Говори тільки на ідиші, каже Якуб, відвертаючись Не думаю, що тутешні есесівці знають тебе, чи те, що ти говориш німецькою Гаразд, хай буде ідиш, я прийду пізніше Знову поринувши у пітьму, Лаллі роздумує над своєю долею. Він вирішує не називати ніяких імен. Тепер має значення, хто його об'є. Збуджений есесівець, у якого холоне вечеря? Чи Якуб, який звершить праведне убивство, рятуючи інших? На нього сходить спокій, бо він скоряється смерті. Чи розкаже хтось гіті, що з ним трапилось, думає він? Чи вона так нічого і не взнає доскону? Лаллі провалюється у глибокий, спустошливий сон. «Де він?» – гримить батько, риваючись у хату. Лаллі знову не прийшов на роботу. Батько затримався, спізнившись на вечерю, бо йому довелося виконувати роботу за Лаллі. Лаллі тікає і намагається сховатися за матір, відтягуючи її від лавки, біля якої вона стоїть і використовуючи її як бар'єр між собою і батьком. Вона відступає назад, хапаючи Лаллі за одежину, до якої дістає, захищаючи його від гніву батька, бо той, що найменше, віджав би його доброго потиличника. Батько не відштовхує її і більше не намагається дістатися до Лаллі. «Я з ним розберуся», – каже мати. «Після вечері він буде покараний, а тепер сідайте». Брат і сестра Лаллі закочують очі. «Скільки разів вони вже це чули і бачили?» Пізніше того вечора Лаллі обіцяє матері, що більше допомагатиме батькові. Та догодити йому не так уж і легко. Лаллі боїться, що зрештою стане схожим на батька. Рано постаріє, так втомлюватиметься, що забуватиме казати дружині хоч потихесенькі компліменти про те, яка вона гарна. Або хвалити їжу, яка вона цілий день йому готує. Не таким хоче бути Лаллі. «Я твій мазунчик, так, мамусю?» – бувало питало Лаллі. Якщо вона була вдома у двох, мати міцно його обіймала. Так і є, мій любий. А якщо поряд були брати з сестрою, тоді вона казала. Ви всі, мої мазунчики. Лаллі ніколи не чув, щоб сестра чи брат питали про щось подібне. Утім, хто знає, може вони робили це за його відсутності. Коли він був зовсім малий, то часто заявляв усім рідним, що виростає та йожениться на мамі. Батько вдавав, що нічого не чув. Браті з сестрою затівали з ним у бійку, приказуючи, що їхня мати вже заміжня. Розборонивши їх, мати відводила його у бік і пояснювала, що одного разу він знайде собі когось, кого любитиме і про кого турбуватиметься. Він навіть слухати нічого не хотів. Ставши юнаком, він щодня поспішав додому, щоб обійняти маму. Відчути заспокійливе тепло її тіла, яку шкіру, поцілунки, якими вона вкривала його чоло. «Чим я можу тобі допомогти?» – питав він. «Ти такий гарний хлопчик. Колись ти станеш чудовим чоловіком. Розкажи мені, що треба робити, щоб бути гарним чоловіком? Я не хочу бути таким, як тато. Він нічого не робить, щоб ти усміхалася. Він не допомагає тобі. Твій тато дуже важко працює, щоб заробити нам на життя». Я знаю, та хіба не можна робити і те, і інше, заробляти гроші і робити так, щоб ти усміхалась? Тобі треба ще багато про що дізнатися, щоб подорослішати юначе. То навчи мене, я хочу, щоб дівчина, з якою я одружуся, любила мене, щоб вона була щаслива зі мною. Мати Лалі сіла, а він примостився навпроти неї. Спочатку ти маєш навчитися слухати її, навіть якщо ти втомився. Завжди знаходь сили, щоб вислухати все, що вона має сказати. Дізнайся, що їй подобається, а ще важливіше – не подобається. Коли зможеш, роби їй маленькі подарунки. Квіти, цукерки – жінки таке люблять. А коли в останнє тато приносив тобі подарунок – це не має значення. Ти ж хочеш дізнатися про те, чого хочуть дівчата, а не про те, що дарували мені. Коли я зароблятиму гроші, я приноситиму тобі квіти і цукерки. Обіцяю. Краще збережи гроші для дівчини, яка полонить твоє серце. А як я знатиму, що це вона? О, ти знатимеш. Вона притискає його до себе і пестить його волосся. Її хлопчик, її юний чоловік. Її образ стане. Сльози розмивають картину, він моргає. І перед очима постає Гіта в його обіймах. Він пестить її волосся. «Твоя правда, мамусю, я знаю». По нього приходить Якуб. Він веде його коридором і заштовхує в маленьку кімнатку без вікон. Зі стелі звисає самотня лампочка. До стіни прикріплений ланцюг, на його кінці телепаються наручники – на підлозі лежить березовий прут. Два есесівці розмовляють, явно ігноруючи присутність Лаллі. Він човгає, заткуючи, не відриваючи погляду від підлоги. Зненацька, Якуб затоплює кулаком Лаллі в обличчя, і він, ледве перебираючи ногами, летить спиною вперед і врізається в стіну. Тепер есесівці звертають на нього увагу. Лаллі намагається встояти. Якуб повільно замахується правою ногою. Лаллі приймає зустрічний удар. Він відхиляється, щойно нога Якуба торкається його ребер. А потім, вдаючи, що отримав сильний удар, котиться по підлозі і намагається підвестися, судомно обхопивши себе за груди. Коли він поволі спинається на ноги, Якуб знову б'є його в обличчя. Цього разу він отримує удар у повну силу. Хоч Якуб і робив йому знак, що битиме. Кров рікою лється з його роз'юшеного носа. Якуб привком піднімає його на ноги і пристібає наручниками до ланцюга. Якуб хапає безрезового прута, здирає сорочку зі спини лаллі і поріщить його п'ять разів. Потім стягує з нього штани і спідні, і лупить його по сідницях іще п'ять разів. Береск Лаллі зовсім невдаваний. Якуп різко закидає назад голову Лаллі. «Говори нам ім'я в'язнів, які крадуть для тебе», – твердо і грізно наказує Якуб. Офіцери стоять собі, поглядаючи у півока. ока. Лаллі хитає головою, скиглячи «Я не знаю». Якуб шмигає Лаллі ще десять разів. Кров тече по його ногах. Два есесівці придивляються уважніше і підступають ближче. Якуб закидає голову Лаллі і гаркає. «Говори!» А сам шепоче йому. «Кажи, що не знаєш, і вирубайся». А потім голосніше. «Називай імена!» «Я ніколи не питаю. Я не знаю. Ви маєте мені повірити». Якуб б'є Лалі в живіт. Той валиться на коліна, закочує очі і удає, що знепритомнів. Якуб повертається до есесівців. Це єврей з дохляк. Якби він знав імена, то вже б їх назвав. Він б'є Лаллі по ногах, та коли той висне на ланцюгах. Есесівці кивають і виходять з кімнати. Двері зачиняються, і Якуб швидко звільняє Лаллі і обережно кладе його на підлогу. Шматком тканини, захованим у сорочці, він витирає кров з тіла Лаллі і обережно натягує на нього штани. Мені дуже шкода, Лаллі. Він допомагає йому звестися на ноги, веде його назад у камеру і кладе на живіт. Ти чудово тримався. Тобі треба трохи поспати, отак. Я прийду пізніше. Принесу води і чисту сорочку. А зараз відпочивай. Упродовж кількох наступних днів Якуб щодня навідується до Лаллі. Приносить їжу і воду, час від часу міняє йому сорочку. Він розказує Лаллі про кількох його ран і про те, що вони заживають. Лаллі знає, що сліди залишаться назавжди. Хоча тету-вірер на це, мабуть, заслуговує. «Скільки разів ти мене вдарив?» – питає Лаллі. «Не знаю». «Ні, знаєш». Усе вже позаду, Лаллі, і ти видужиш, обличце. Ти зламав мені носа, мені важко дихати. Можливо, але не дуже, набряк зійде, і нічого не буде видно. Ти все ще красен, дівчата знову бігатимуть за тобою. Я не хочу, щоб дівчата бігали за мною. Чому ж це? Бо я вже знайшов ту, яка мені потрібна. Наступного дня двері відчиняються». Лаллі піднімає голову привітатися з Якубом та натомість бачить двох есесівців. Вони знаками показують, щоб Лаллі піднявся і йшов за ними. Лаллі сидить і намагається зібратися з думками. «Невже це кінець? Мене ведуть до чорної стіни». Він подумки прощається зі своєю сім'єю і нарешті з Гітою. Есесівцям уривається терпець. Вони заходять у камеру і наставляють на нього гвинтівки. Він йде за ними на ватяних ногах. Уперше за тиждень, відчуваючи сонце на обличчі, він шкандебає між двома охоронцями. Піднявши голову, він готовий глянути на обличчя своєї долі, але бачить, як кількох інших в'язнів вантажить у машину. «Може, це ще не кінець?» У нього підгинаються ноги, і охоронці тягнуть його останні кілька кроків. Вони завштовхують його в кузов, і він не оглядається. Всю дорогу до обіркинау він притискається до борту вантажівки. Розділ 20. Лелі допомагають залізти з вантажівки і тягнуть до кабінету обершарфюрера Густека. Два есесівці тримають його попід руки. «Ми нічого від нього не добились, навіть після того, як із ним попрацював велетень єврей», – каже один із них. Густек звертається до Лаллі. Той підводить голову. «Отже, ти справді не знаєш їхніх імен? І тебе не розстріляли?» «Ні, пане». «Повернули тебе мені, Егеш, Тепер ти знову моя проблема». «Так, пане». Густек наказує охоронцям. «Відведіть його в блок номер 31 Потім каже Лаллі, перш ніж здохнути, ти нас іще погаруєш, так і знай. Лаллі витягують із кабінету. Він намагається йти в ногу з охоронцями, та посеред подвір'я здається, жертвуючи шкірою на пальцях ніг, яку здирає гравій. Охоронці відчиняють двері над блока номер 31. Заштовхують його всередину і йдуть геть. Лаллі лежить на підлозі, визнажений тілом і душею. До нього обережно підходять кілька тутешніх мешканців. Намагаються допомогти йому підвестися, та Лаллі скрикує від болю, і вони полишають його. Один із чоловіків задирає сорочку Лаллі, відкриваючи великі рубці на його спині і сідницях. Тепер уже обережніше. Вони беруть його і кладуть на нари. Невдовзі він засинає. «Я знаю, хто це?» – каже один із в'язнів. «Хто?» Питає інший Це тетувірер Хіба ти його не впізнаєш? Певно він і тобі набивав номер Правда твоя, цікаво Кому він це насолив? Коли я був у блоці номер 6 Мені передкали додаткові пайки від нього Він завжди роздавав їжу Нічого про це не знаю Я весь час пробував у цьому блоці Я насолив комусь Іще того дня, як прибув сюди Чоловіки тихо сміються він не дійде до вечора. Я поділюся із ним своєю. Завтра вона йому знадобиться. Трохи пізніше два в'язні будуть Лаллі. У кожного в руці шматочок хліба. Вони пригощають його, і Лаллі вдячно бере хліб. Мені треба вибратися звідси. Чоловіки сміються. А вже ж, друже, тоді в тебе два варіанти. Один швидкий, а другий трохи й довший. І які ж? «Ну, завтра вранці можеш вийти звідси і кинутися на возик смерті, коли він тут проїздитиме. Або можеш ходити з нами на поле і гнути там спину, поки не впадеш або не попросиш, щоб тебе застрелили. Мені не подобаються такі варіанти, доведеться шукати інший вихід. Хай щастить, друже, краще тобі трохи відпочити. У тебе попереду довгий день, та ще й у твоєму стані». Тієї ночі Лаллі бачить у вісні, як він від'їжджає додому. Уперше він покидав свій дім молодим чоловіком, сповненим надій у пошуках власної дороги в житті. Він хотів знайти роботу, яка йому подобатиметься, і в якій він зростатиме. Він хотів жити цікавим життям, подорожуючи романтичними містами Європи, про які він читав у книжках. Париж, Рим, Відень. Та найбільше він хотів зустріти ту єдину, в яку він закохається. Огорне ніжністю і оточить усіма тими важливим, про що говорила мама. Квітами, цукерками, своїм часом і увагою. Його другий від'їзд, сповнений непевності і невідомості, лякав його. Що чекає на нього попереду? Після довгої, емоційно-болісної подорожі далеко від дому – він приїхав у Прагу. Як і було наказано, він прибув у відповідну державну установу, де йому сказали оселитись неподалік і приходити щотижня, доки не вирішить, що з ним робити. За місяць, 16 квітня, йому наказали прийти з речами до місцевої школи. Там його поселили з групою юнаків-євреїв з усієї Словаччини. Лалі пишався своєю зовнішністю, і умови його життя не могли перешкодити йому мати як найкращий вигляд. Щодня він мився і приводив до ладу свій одяг у шкільній вбиральній. Він не знав, куди його направлять, але хотів бути абсолютно впевнений, що прибувши туди матиме бездоганний вигляд. Через п'ять днів чекання, збуджені й налякані, найбільше збуджені, Лаллі з усією групою отримали наказ узяти речі і прибути на залізничну станцію. Їм не повідомили, куди вони поїдуть. Перед ними зупинився потяг, призначений для транспортування худоби, і чоловікам наказали заходити у вагон. Деякі запротестували, мовляв, брудні вагони ображають їхню гідність. І Лаллі побачив відповідь. Уперше його спідвіючизники виймають зброю на євреїв і б'ють їх. Хто й далі протестує. Разом з усіма він заходить у вагон. Коли людей уже напхано стільки, що більше не поміщається, Лаллі бачить, як двері гурко там зачиняються, і їх беруть на засу солдати словацької армії. Ті, які мали б його захищати. Знову і знову він чує, як двері грюкають і засуваються. Рюкають і засуваються. Наступного ранку ті двоє добросердечних в'язнів допомагають Лаллі вийти з блока і стоять разом із ним, чекаючи переклички. «Скільки часу минуло відтоді, як я отак стояв?» «Номери, номери. Виживання завжди пов'язане з твоїм номером. Тебе відмітивка по у списку, значить ти ще живий. Номер Лаллі останній, бо він найновіший мешканець блока номер тридцять один». Він озивається з першого разу, його штовхають. Після чашки старої слабкої кави та тоненької скибочки хліба вони вирушають на роботу. На полі між двома таборами Вовшвіці і Біркенау вони мають переносити великі каменюки з одного місця на інше. Коли всі каменюки перенесені, їм кажуть перенести їх назад. І так цілий день». Лаллі згадує, як сотні разів він проходив цією дорогою і бачив, що тут працюють в'язні. Ні, я ж тільки кидав побіжний погляд. Я не міг дивитися, як потерпають ці люди. Він швидко виявляє, що останнього, хто приносить свою каменюку, есесівці вбивають. Лаллі має зібрати всі свої сили. М'язи в нього болять, але розум ясний. Одного разу він виявився предостаннім. У кінці дня ті, хто вижили, збирають тіла вбитих і несуть їх у табір. Лаллі сьогодні звільнений від цієї повинності. Проте його попереджають, що така милість лише на один день. Завтра йому доведеться нести свою ношу. Звісно, якщо він доживе до того часу. Коли вони плентаються назад у Біркенау, Лаллі помічає Барецький у воротах. Він іде поряд із Лаллі. «Я чув, що з тобою сталося». Лаллі впивається в нього поглядом. «Барецький, ви можете мені де в чому допомогти?» Звертаючись по допомогу, він ніби дає зрозуміти іншим чоловікам, що він не такий, як вони. Він знає ім'я офіцера і може попросити його про допомогу. Йому надзвичайно соромно демонструвати таке панібратство з ворогом. Але в нього немає вибору. «Можливо, а що це?» Барецький явно почувається незручно. Ви можете передати повідомлення Гіті? Ти справді хочеш, щоб вона знала де ти? Хіба не краще, щоб вона думала, що ти вже помер? Скажіть їй точно, де я. Блок номер 31. І хай вона передасть це Цильці. Ти хочеш, щоб її подруга знала де ти? Так, це важливо. Вона зрозуміє. М -м, зроблю так, якщо мені дуже закортить. А це правда, що в тебе під матрацом був цілий статок із діамантів? А про рубіни, смарагди, американські доларі, британські і південноамериканські фунти – що, забули розповісти?» Барецький хитає головою. Сміється, боляче плескає лаллі по спині йде геть. «Цилька! Гіта має сказати цильці!» – гукає він йому вслід. Барецький відмахується від лаллі, не озираючись. Барецький заходить у жіночий табір, коли там шикуються на вечерю. Цилька бачить, як він підходить до Капо, потім показує на Гіту. Капо пальцем підкликає Гіту. Цилька сипає Дану. Коли Гіта повільно підходить до Барецькій, вони не чують, що саме він каже, але після його слів Гіта затуляє обличчя долонями. Потім вона розвертається і біжить назад в обійме подруг. «Він живий. Лаллі живий», – каже вона. «Він передав, щоб я сказала тобі, Цилько, що він у блоці номер один». «А чому мені?» Я не знаю, але він сказав, що Лаллі наполягав, щоб я тобі сказала Що ж вона може зробити, дивується Дана Цилька дивиться у бік, думки гарячково метушаться в її голові Я не знаю, промовляє Гіта, не в змозі щось аналізувати Я тільки знаю, що він живий Цилько, ти можеш щось зробити? Чи ти можеш допомогти? Благально питає Дана Я подумаю, каже Цилька Він живий, мій коханий живий Повторює Гіта Цієї ночі цилька лежить В обіймах Шварцгубера Вона відчуває, що він іще не спить Вона хоче щось сказати Та зупиняється, коли він Забирає свою руку з-під неї. У вас усе гаразд? Неупевнено питає вона, боячись Що він може щось запідозрити Через таке особисте питання Так У його голосі відчувається м'якість Якої вона не чула раніше І підбадьорена цилька веде далі «Я вам ніколи ні в чому не відмовляла, так? І я ніколи раніше вас ні про що не просила?» – обережно питає вона. «Це правда», – відповідає він. «Можу я попросити про одну річ?» Лаллі вдається протриматися наступного дня. Він виконує свій обов'язок, несучи одного з убитих в'язнів назад. Він ненавидить себе за те, що думає лише про свій біль, майже не співчуваючи мертвій людині. «Що зі мною відбувається?» З кожним кроком нестерпний біль у плечах гне його додолу, загрожуючи звалитись. «Тримайся! Тримайся!» Коли вони заходять у табір, Лаллі помічає двох людей, які стоять одразу за парканом, що віддаляє блоки в'язню від житлових приміщень персоналу. Мініатюрна цилька стоїть біля лагерфюрела Шварцгубера, з ним розмовляє Вартовий, який перебуває по цей бік паркану з боку Лаллі. Лаллі зупиняється, ослаблюючи хватку на ногах трупа, через що в'язень, який тримає тіло з іншого боку, перечіпляється і падає. Лаллі дивиться на Цильку, яка теж придивляється до нього. Перш ніж щось сказати Шварцгуберу. Він киває і показує на Лаллі. Цилька і Шварцгубер йдуть, а Вартовий підходить до Лаллі. «Ходімо зі мною». Лаллі опускає ноги тіла, яке він ніс, на землю, і уперше дивиться на обличчя мертвого чоловіка. У ньому знову прокидається співчуття, і він схиляє голову перед цим трагічним кінцем іще одного життя. Він вибачливо дивиться на чоловіка, з яким ніс тіло і поспішає за Вартовим. Решта мешканців блоку номер 31 дивляться йому вслід. Вартовий каже Лаллі. Мені наказано відвести тебе у твою стару кімнату в циганському таборі. Я знаю дорогу. Як хочеш, вартовий відпускає його. Лелі зупиняється перед циганським табором і дивиться, як там бігає дітвора. Дехто витріщається на нього, намагаючись усвідомити, що він повернувся. Їм сказали, що тету вірар помер. Одне циганча підбігає до нього, обхоплює його обома руками за талію і міцно обіймає, вітаючи з поверненням додому. Решта приєднюється, а тут і дорослі виходять із блока привітати його. «Де ти був?» – питають вони. «Ти поранений?» Та Лаллі мовчить. Надя стоїть позаду всіх. Лаллі зустрічається з нею очима. Проштовхнувшись між чоловіків, жінок і дітей, він зупиняється перед нею. Пальцем витирає сльозу в неї на щоці. Радий тебе бачити, Наю. Ми сумували за тобою, я сумувала за тобою. Єдине, на що Лалі спромагається, це кивнути. Йому треба якомога швидше усамітнитись, поки він не впав отут перед усіма. Він поспішає в кімнату, зачиняється від усього світу і валиться на своє старе ліжко. А ти впевнений, що ти не кіт. Лаллі чує ці слова і силкується зрозуміти, де це він. Розшуплює очі й бачить насмішкувату фізіономію Барецькі. Він схилився над ним. Що? Мабуть, ти кіт, бо в тебе точно більше життів, ніж у будь кого тут. Лалі намагається сісти. Це була. Цилька, авжеж, я знаю. Гарно, мабуть, мати друзів у верхах. Я б залюбки віддав життя, щоб їй не потрібні були такі друзі. Ти майже віддав своє життя. Не схоже, що їй допомогло б це. Так, це ситуація, де я нічого не можу зробити. Марецький сміється. Ти справді думаєш, що керуєш цим табором Егеш? Чорт, може воно так і є. Ти й досі живий, а мав би померти. Як же ти вибрався з блока номер одинадцять? Гадки маю. Коли мене випхали звідти, я думав, що мене ведуть до чорної стіни. Але мене вкинули у вантажівку і знову привезли сюди. Не пам'ятаю, щоб хтось виніс ноги зі штрафної роти. Тож можеш пишатися, каже Барецький. Це єдине з усього, щоб я зробив залюбки. А як вийшло, що я знову потрапив у свою кімнату? Дуже просто. Вона. Додаток до роботи. Що? Ти. Тетувівер, і я б сказав слава Богу. З того євнуха, який тебе замінив, не було ніякого пуття. «Густек дозволяє мені повернутися на мою роботу?» «Я б не тішив себе такими мріями. Він не хотів, щоб ти повернувся. Він хотів, щоб тебе застрелили. Це у Шварцгубера були інші плани щодо тебе. Мені треба дістати хоча б трохи шоколаду для цильки. Тету віри, навіть не думай, за тобою тепер стежитимуть дуже пильно. А тепер ходімо, я проведу тебе на роботу». Уже виходячи з кімнати, Лаллі сказав. «Шкода, що я не зміг дістати вам ті нейлонові памчохи, які ви просили. Я вже був домовився, та ж все пішло під укіз. Ну, принаймні, ти спробував. У будь-якому разі вона більше не моя дівчина. Вона мене покинула». «Прикро це чути. Сподіваюся не через те, що я порадив їй сказати. Не думаю. Просто вона зустріла когось із того ж міста. Чорт, із тієї ж країни, що й вона сама». Лаллі збирається сказати ще щось та вирішує облишити. Барецький виводить його з блока і допроваджує до місця, куди прибула партія в'язнів і де відбувається селекція. Він подумки сміхається, побачивши, як Леон працює. Як він впускає голку, як розливає чорнило. Барецький йде, а Лаллі підходить до Леона ззаду. Допомога потрібна. Леон обертається, повертаючи пляшку з чорнилом, хапає Лаллі за руку, трясе її, що сили, не тямиться от щастя. «Як я радий тебе бачити!» – вигукує він. «Повір, так чудово повернутися!» «Як ти?» «Я досі мучуся сидячи, а так нічого. Тепер, коли ти повернувся, набагато краще. Тоді й берімося до роботи, схоже, їх везуть і везуть». «Агіта, знаєш, що ти повернувся?» – питає Леон. Думаю, що так. Це її подруга Цилька витягла мене. Це та, що... Так. Спробую зустрітися з ними завтра. Дай мені одну з тих голок. Краще не давай їм приводу знову запроторити мене туди, де я був. Тримаючи свою голку, Леон порпається в портфелі Лаллі, шукаючи ще одну. Потім вони разом починають працювати, виколюючи номери новим мешканцям Біркінау. Наступного дня Лаллі чекає біля адмінкорпусу, коли дівчата виходять з роботи. Дана і Гіта не помічають його, аж поки він не стає просто перед ними, заступаючи їм дорогу. Минає кілька секунд, перш ніж вони реагують. І тоді дівчата обвивають його руками з обох боків і міцно обнімають. Дана плаче. Гіта не зраняє ні сльозинки. Лаллі відпускає їх і бере кожну за руку. «Обидві все такі ж прекрасні», – каже він їм. Гіта плескає його по руці своєю вільною рукою. «Я думала, ти помер. Знову. Я думала, що тебе більше ніколи не побачу». «І я теж», – каже Дана. «А я не помер. Завдяки вам і цильці я не помер. Я тут з вами обома. й маю бути». «Але», – вигукує Гіта. Лалі притискає її до себе і міцно тримає. Дана цілує його в щоку. «Залишаю вас удвох. Така радість бачити тебе, Лаллі. Я думала, у Гіти серце розірветься, якщо ти скоро не повернешся». «Дякую, Дану», – каже Лаллі. «Ти чудова подруга для нас обох». Вона йде, і усмішка не сходить з її обличчя. Сотні в'язнів бродять по території, а Лаллі і Гіта стоять серед них, не знаючи, що їм робити далі. «Заплющ очі», – каже Лаллі. «Що?» «Заплющ і порахуй до десяти». Але просто зроби так. Так Гіта й робить, заплющуючи спочатку одне, а потім друге око, рахує до десяти, розплющує їх. Не розумію, я все ще тут, і ніколи більше тебе не залишу. Ходімо, нам не можна зупинятися, каже вона. Вони йдуть до жіночого табору. В Лаллі немає гостинця для капу, і він не може наражати Гіту на ризик запізнитися з поверненням. Вони ніжно притуляються одне до одного Не знаю, чи довго я це витримаю Це не тягтися ми ця вічно, Люба Просто потерпи, будь ласка, потерпи трохи І до кінця своїх днів ми будемо разом Але ніяке хале Я обіцяю тобі, що ми вийдемо звідси І усе життя будемо разом Як це нам удасться? Нам не дано знати, що буде завтра Подивися лише, що сталося з тобою «Я тут, поряд із тобою. Хіба ні?» «Лаллі, облич, Гіто. Ти розкажеш мені, що з тобою сталося? Де ти був?» Лаллі хитає головою. «Ні. Я повернувся, і тепер ми разом. Головне те, про що я багато разів тобі казав. Ми вийдемо звідси і житимо разом на волі. Ти згодна повірити мені, Гіто?» «Я згодна. Лаллі подобається, як це звучить». Одного дня ти скажеш мені ці два маленькі слова за інших обставин, перед рабином, у колі нашої сім'ї і друзів. Діта тихенько сміється і ненадовго кладе голову йому на плече. Коли вони опиняються перед входом у жіночий табір. Коли Лаллі повертається у свій блок, до нього підходять два юнаки. Ви татуїрує? А хто цікавиться, питає Лаллі. Ми чули, що ви можете дістати додаткову їжу. Хто б вам це не сказав, він помилився. «Ми можемо заплатити», – каже один із них, розтягуючи стиснений кулак і показуючи невеличкий, проте чудовий діамант. Лалліс крипить зубами. «Послухайте, візьміть це, якщо ви нам щось зможете дістати. Ми будемо дуже вдячні, пане». «З якого ви блока?» «З дев'ятого». «Скільки життів у кота». Наступного ранку Лаллі стримить біля воріт із портфелем у руці. Двічі до нього підходять есесівці. Політіше Аптайлюнг, щоразу каже Лаллі, і йому дають спокій. Але тепер він набагато обережніший. Віктор і Юрій віддалюються від групи чоловіків, які заходять у табір. І тепло вітаються з Лаллі. «Нам цікавить, де ти був?» – питає Віктор. «Краще не треба», – відповідає Лаллі. «Ти знову в ділі?» Не так, як раніше, я його трохи згортаю, гаразд, просто додаткової їжі трохи, якщо можна, і ніяких нейлонових панчіг. Звичайно, з поверненням, піднесено, каже Віктор. Лалі простягає руку. Віктор потискає її, і діамант опиняється в нього. Завдаток. Побачимося завтра. До завтра. Юрій спостерігає. «Приємно знову бачити тебе», – тихо промовляє він. «Тебе теж, Юрію. Ти наче підріс, та є трохи». «Послухайте», – каже Лаллі, – «а у вас часом немає шоколаду із собою? Мені справді треба побачитися зі своєю дівчиною». Юрій дістає зі своєї сумки плитку шоколаду і підморгуючи простягає Лаллі. Лаллі прямує просто в жіночий табір у блок номер 29. «Капо – все на тому ж місці, ніж це на сонці». Дивиться, як до неї наближається Лаллі. Тету вірере! Рада тебе знову бачити!» – каже вона. «Ви наче схудли, маєте гарний вигляд!» – каже Лаллі без тіні іронії. «Тебе ж не було якийсь час?» «Я повернувся!» – він простягає їй шоколадку. «Я покличу її тобі!» Він бачить, як вона підходить до адмінкорпусу і розмовляє з Сесівкою на дворі. Потім він заходить у блок, сідає і чекає, коли діта зайде у двері. Чекає він недовго. Вона зачиняє двері і прямує до нього. Він підводиться і спирається на стінку нар. Боїться, чи знайде потрібні слова. Натягує на своє обличчя маску впевненості. «Кохатися, коли йде ми схочемо. Може, ми й не вільні, але я обираю тепер і я обираю тут. Що скажеш?» Вона кидається в його обійми, вириваючи поцілунками його обличчя. Коли вони починають роздягатися, Лаллі зупиняється і стискає руки Гіти. «Ти хотіла, щоб я сказав тобі, де я пропадав?» «Я відмовився, пам'ятаєш?» «Так, я й досі не хочу про це говорити, але є дещо, чого я не зможу приховати від тебе. Знаєш, ти тільки не лякайся, зі мною все гаразд, але мене трошки побили». «Покажи мені». Лаллі повільно стягує сорочку і повертається до неї спиною. Вона нічого не каже, лише ніжно проводить пальцями по рубцях у нього на спині. Потім він відчуває там її губи і знає, що слова більше не потрібні. Вони кохаються повільно і ніжно. Він відчуває, як на очі йому набігають сльози і ледве стримує їх. Такої глибокої любові він ніколи ще не пізнавав. Розділ 22 Лаллі проводить довгі спекотні літні дні з гітою. Або в думках про неї. Роботи в них не поменшало зовсім навпаки. Тепер щотижня в Авшвіці і Біркенау прибувають тисячі угорських євреїв. У результаті і в чоловічому, і в жіночому таборах виникають заворушення. Лаллі з'ясував, у чому причина. що більший номер на руці людини, то меншу повагу вона отримує від решти. Щоразу, коли прибуває велика партія в'язнів іншої національності, виникає боротьба за сфери впливу. Діта розповідала йому, що відбувається в жіночому таборі. Словацькі дівчата, які пробули тут навдовше, обурюються тим, що угорські дівчата також претендують на ті невеликі привілеї, які словачки домоглися для себе важкою працею. Мона та її подруги вважають, що їхня боротьба за виживання чогось така варта, Наприклад, час від часу їм перепадає сякий-такий одяг з Канади. Вони можуть більше не носити піжами в синю-білу смужку. І вони не готові цим ділитися. У таких сутичках асесівці не підтримують жодної сторін. Усіх учасників карають однаково безжально. Позбавляють їхніх скупих пайок їжі. Їх брують. Причому це може бути один удар прикладом чи офіцерським стеком. А